Bai, bueno, esan behar da, duela ia asteak eta gaudela borrokan, eh? lan erreforma honen kontra. Eta beraz, bo, orain arte manifasko dira eta, bo, pentsatzen dugu gogortzeko momentua dela. Badakigu hor gogortzeko eta erantzumat izateko parean, ba, ekonomia blokeatu behar dela. Beraz, erabaki dugu, hemen, gaur pauun elkartzea ba, pixkat blokeatzeko muga eta azken finean ekonomia blokeatzeko. Bai argi dago, nahi badu uh, emaitza positiboateuki denak batera egimar dugula lan, hemen gaude langileen interesenalde eta ez sindikatuen interesenalde beraz argi dagoena da, Ez ba gaudo elkarrekin ez dugula lortuko nahi duguna, beraz gaur ikusten dugu hemen badela elkartasun handi bat eta hori da bidea esan bar dugu, ba, gaur erakutsi dugu bidea zein den eta hortan segitu bar dugu. Bengo, gaurko plana bo, badak izute, gero ezin ditugu gauza guziak esan, hori egiten da egunetik egunera, eta gero blokeatu nahi bat eta eraginkortasuna izaiteko ba, dena ezin da esan, baina gaurko eguna, bada muga blokeatzea eta gero berriz bilduko gera, bihar bada manifa ere baionan berriz amarter ditan, eta greba eguna, eta gero ikusuko dugu pausuz-pausu egunetik egunera zen izango diren urrengo ekintzak.